Мене отче штовхав на страшний гріх. А мій любий сокіл, мій рай, мій Петрусь ще може знайти свою сару і вирвати її з неволі. Адже все у Божій волі. Та що це я? Вей-вей! Хто мене зможе знайти тут? Хто перенесе дорогому Петрусеві з того не мого розбитого серця? Я на тому світі, живцем похована в могилі. Ох, і кісток моїх не занесе на батьківщину ворон. Сара почала до болю ламати свої руки і застагнала. Потім нараз блискавкою майнула перед нею тривожна думка і примусила підвестися. А може батько віддав до рук катів і Петруся, і його батька, і батюшку? Але ні, батько останні три дні не відлучався з корчми і на мить. А Петро, ой, мама моя, він і догадатися не міг, куди ми поїхали, інакше б нас догнав. Я три дні його ждала, а потім втратила надію. Ой, не взнає він ніколи, ніколи, куди мене завезли. І завезли на погибель. Що ж, до останньої хвилини я терпітиму. Та якщо силою свого домагатимуться, то тоді прости мене, Боже. Сарі пригадалось лагідне обличчя батюшки і його тихі, сповнені щирої ласки слова. «Дитя моє, зло на цьому світі не вічне». Від дихання любові воно тане і втрачає свою отруту, а серед людей розвивається все більше і більше любові. Нарешті втома взяла своє, і дівчина заснула, мов, убита. Наступного дня пізно прокинулася Сара і, не розплющуючи очей, намагалася розібратися в хаосі вражень, знайти рятівну нитку в нових обставинах свого життя». Батько, звичайно, все розповів хазяйці і вкупі з нею обміркував найсуворіший нагляд за кожним її кроком, за кожним поглядом і за кожним ударом серця. Треба скоритися, це неминуче. Щоправда, на те є один спосіб, але вона присяглася милосердному Богові терпіти до останнього. Та й крім того, сторожа її, напевне, буде пильна і забачлива. Сара розплющила очі і уважно обвела ними свою кімнату. Її вразило, як усе змінилося навколо від учора. Стіни зовсім оголилися, а вчора в них було понабивано багато гачків і цвяхів, на яких висів одяг і всяке домашнє начиння. Шафу з ножами, виделками і посудом, котру вона бачила онде в тому кутку, зараз було винесено. Одне слово в кімнаті лишилося тільки два ліжка та один ослін, і спальня відразу перетворилася на камеру одиночного ув'язнення. «Отак», – усміхнулася Сара, – «вони дуже заклопотані тим, щоб зберегти ув'язнену живою до приїзду головного ката. Але як полегшити тугу ув'язнення, як пом'якшити серця представлених сторожів? Ривка хоч і жорстока». Та їй завжди можна було купити за кухоль меду. А от як тітка, вона схожа на сову, і очі пронизливі, і ніс гачкуватий. Вчора вона була ласкава, а от сьогодні, після ради. О, якщо вона мене візьме в своїй кіхті, то не втекти мені. От хіба що, – стрепинулася Сара, – мені одне лишилося. Відтягти час, і на це в мене один спосіб – хвороба. Отже, треба всіляка не піддаватися лікуванню знахарки тітки, а приспати її ласкою. І крім того, треба на грізний час мати під рукою такий порятунок, котрий би кожну хвилини міг мене вирвати з рук катів. Це головне, головне, захвилювалась вона, тільки так я зможу терпіти, спокійно ждати останньої хвилини. Спинившись на цій думці, Сара стала спокійніша – Молодий організм, підкріплений цілющим сном, знову сповнився життєрадісною бадьорістю, в серці зажевріли надії. Сонячний промінь, пробившись крізь щілину вікониці, вигравав у золотій куряві всіма кольорами веселки і сповнював кімнату ласкавим напівсвітлом. Навкруги панувала цілковита тиша. Тільки з вулиці чи з двору чути було іноді задирикуватий крик півня – та якась пташка підлітала до вікна, видовжена тін її, то тріпотіла на протилежній стіні, то зникала. Сара схопилася, була досить бадьора, зліжка, але зараз же змушена була сісти, бо ноги в неї і всі кістки дуже заболіли.